Bai, esan dezun bezala bilkura izan txan e, Eusko Jaurlaritzako asilo eta migrazio zuzendariarekin, Xabirle Garreta. E, bueno, pixka bat e, nahi genuen berarekin hitz egin esan dezun bezala harrera e, egiten zaien, zaien migranteei ze kriterio inposatzen zaizkien pixka bat hori rebizatzeko zei jendea da, kanpoan gelditzen hori badakizue beti esaten dugu horrekin naigea eta irutzen zaigu hori dala e, lehentasuna orain momentuan batez ere, bi hildako mai gainean ditugulako eta o, horrek ezindu lako, horrela jarraitu eta horregatik berarekin bildu ginen, seberlagarretarekin eta egia esan, esan dezun bezala valorazio oso ezkorra e, naiko tuta ateragina baino bestalde batetik eta komunikatu egun bezalagu planean jarraituko dugu, egoera hau aldazi nahi degulako, ezin degulako bertan horrela egon bezala utzi, hori ez da alternatibaa bat guretzat eta ez luuki izan behar beraientzat ere.zingu hildako il gehiagorik uki bidazoan. ezingu ez hori onartu gure sorpresa izan zen Xbir Legarreta, Eusko jaurlaritza dagoela oso oso e, jarrita bere inmobilismoan, e, lehen dik ere aipatu dugun bezala, ba, beraiek bere nola eskumenen limitea ateratzen dute bere, ala gainera esan ez beraiek ezin dutela besterik egin, ez dela bere kompetentzia hori izan da bere diskursoaren mamia, ez da milimetro batortik mugitu, eta esaten dizuen dan bezala alde batetik oso frustrantea, zer pentsatzen dugu hemen borreta politikoak asko egin dezakela eta bestalde batetik, ba bueno, guk azaldu gune honori ezin daitekela e, erantzun bat izan, migrantententzat e, ezin dela erantzun bat izan, ez irungo herriarentzat, ez manifestaldian parte hartuz duen milaka lagunentzat eta guk lanean jarrituko begula, hor ba, e, mai horretan erakunde arteko mai horretan dauden e, instituzio guztiekin hizketan, nola ez daukagun pasoa, ez daukagun sarbidea guk ere e, foro horretara, bueno, gure erabakia da atego gauzun e, bakoitzarekin e, bakoitzare gure e, e, eskaria aurkezteko gure proposamend zehatzak e, bakoitzak egin dezakenari buruzkuk guk badauzkagu e, proposamend zehatzak ez gara airean hitz egiten hari eta bueno horrekin badatorren e, ostiralean e, amaika utzedela bilduko gara, eh Antonio Santano Irungo alkatearekin Irun ere hor e, erakunde arteko mailan baitago eta irutzen zaigu Irunek ere badaukala zer esan eh guztionetan. Hain saia enkomplikatua ikusten dute, eskumen hoiek eh en bono ba berreskuratzeko saitasuna sati, bueno, azkenfinean eh beste munduko zertase hitz egiten ari, azken, baldintzak irispideak dira, pertsona, pertsona batzuei harrera egiteko eh Altasuneina handiak ikusten dituzte, zentzu horretan? Bai, e, momentu honetan gu ikusten arian, a, ari geana da e, instituzioaren alde txarrenetarikoa, eh? zin mobilismo hori, burokratizazio hori eta e, iniziatiba, imaginazio, falta hori. E instituzioek asko egin dezakete erakutsi dute harrera kontuan ere bai erakutsi dute eta erakusten dute baina e, beti dabiltza erri mugimenduaren atzetik beti e, eskaeren atzetik erantzunak ematen aldan moduan eta ez beti egoki modu egokienean hori gertatzen ari da esaten dizuan bezala borondate politikoa balin badago hemen gau sakaldatu daitezke horren dudarik ez daukagu eta hori ez dakit naidezuen gaiari begiratuta hor eh, beti gusten ditugu horrelako adibideak eh, kontu guztietan gizarte eh, mailan ekonomikoan naidezuen tokian politikan hemen ere berdin gaude ze gaitatzen da ba, momentu honetan migrazioa etzailo inori migrazioa ez inori etzaizkio benetan persona hauek interesatzen Ez daukate, baliorik, emengo dugun baliorik, etzaile bizitza horiei balio hori ematen, etzailea itortzen, eta hortik aurrea ja egiten dien politikak, horren koherentzian daude. Esa nahi da, politikak dira, hauek bosta jola, ba bueno, zeo zerregingo dugu, lio asko ez montatzeko, ze ez da, onargarria, panorama mail, bat eukitzea bida soan, baino, bueno... Ne baten guztia hori da gertatzen ari dana, nere hitzak oso horrak dira, baina ikusten ari garena hori da, eta behin eta berriro esan dugu guk ez diogu leporatzen eta hala esan genion, asilo eta migrazio zuzendariari guk ez diogu berari leporatzen e, bildako hauek, baina bai esaten dugu erakunde harteko maiak ere bere harria jarri duela migranteek pasa behar dituzten guztien artean eta horrek eramaten duela hiltzera.